O sală de intrare a unui hotel. Victor, singur, în frac și de lac, cu un șervet sub, sub soară, șade pe un scaun și citește o broșură. Simptomele unei pasiuni contrariate sunt mai întâi pierderea treptată a memoriei și apoi o indiferență din ce în ce mai mare pentru tot ce ne... Înconjoară Voila, voila, vole Vin urgent Mai întâi o pierdere treptată A memoriei Memoria n-am pierdut-o încă de tot Dar nu mi-a rămas multă Datoriile uit Întotdeauna să le plătesc Dar tot mai țin minte La cine și cât sunt dator Dar da, dacă va urma Nenorocirea mea Cine știe dacă nu voi uita și aceasta Voila, voila, onivolle. Oh, și apoi o indiferență din ce în ce mai mare pentru tot ce ne înconjoară. Nu, la indiferență încă n-am ajuns. Victor! Victor, surdiești? Dorm? N-au telegrafic? Ba da, domnișoară Liza. Apoi de ce mă lasă să pe scărgea mantanele zăpăcitule? Domnișoară Lizo oh. vorbește frumos. Dar oh, de N-am ca domnule. E nu, ceai. E sărit. Eu nu, n-am ca domnule. Un ceai, un pahar, o ceașcă de ceai gogomane. Cum, domnule? Oh. Am înțeles, domnule, am înțeles. Dar cum? Cu rom, cu lapte? Cu rom gogomane. O ia Iată, domnule, aici. Da, mica. Ce schimbare în 6 ani! Și zi sunteți români, domnule? Da, fată după, cât mi-aduc aminte. Semănați mult cu un englez din Viena pe care l-am avut noi aici în hotel pe vremea muscalilor. Ce bărbat frumos! Știi că ești politicoasă, mersi! Sau, domnule, semănați cap tăiat cu el și avea o groază de decorații. Sărmanul, atât într-o noapte pe sus de la poliție, ziceau că făcuse ruble de hârtie. Sunt încântat de asemenea, bravo! Da. Gata, domnule, poftim! Să mi aducă ceaiul. Da, voilà, da. voilà, oni y vol. Zahra uitat să pui ce a pus cu lapte, ți-a zis cu rom Victorie. Ba nu. Ba da. Ba mai ah. întâi o pierdere treptată mm. a memoriei. Vala, voilà, voila, onivoldă. Nu, nu, ce are, ce-a păți băiatul ăsta de la o vreme încoace? Nu-i glumă, o fi bolnav. Nu, trebuie să-l întreb, trebuie să-mi spie numai decât. Eu nu și mai crezi despre el. Victore! Ce? Victore, ce ai? Curom? colapte! cu lapte? Nu, zăpăcitule, nu, ce ai, ce ai pățit? N-am nimic, cum n-ai nimica, de vreo 10 zile încoace, pare că ești de pe altă lume. Uiți de la mână la gură, nu înțelegi ce-ți vorbește omul, nu știi ce spui, râde tot hotelul de tine. Pentru asta madame te-a dat din birta aici sus. Se plângea toți mușterii de tine, nu mai arei bun de nimic, Spargeai tot. Nu înțelegi ce-ți comandă oamenii aia, nu înțelegi odată, nu ții minte ca la alteri. Ai turnat o supă în pălăria unui mușteriu pusă pe masă. Dacă nu eram eu să mă pui pentru tine, te-a dat dea da ce faci? Ce? Nu vezi ce fac? Nu vezi, dragă, periez hainele dobitocului de acolo. Ce nesuferit pasager, dar pleca mai curând de aici. Ți ai pierdut mințile sărace. Și ce treabă ai dumneata? Cum ce treabă, nenorocitule? Nu o să ne curunăm peste câteva zile. Ba da? Vreau să știu pentru ce ești să păciți, spune, ce ai, ce ai pățit. N-am nimic, drogă, dă așa că îți dau vânt. Păi, <laughs> -ai, ai jucat iar cărți și ai pierdut. Nu. Spune drept, mă tem de cineva. Nu. Atunci ce? Voila, voila. Răspunde ce, ce? Ce, ce? Ce? N-am să spun dumnei ce, domnișoară Lizo, lasă mă mi pace. Așa? Cine sunt eu să te treb, să te lasă pace? Bine, Victorie. Lizo! Da, Lizo! Lizo! Da, Lizo! Da, Do, vi attende questo domani. Da, domnule. Da ce stai aici Lizo? Am suna de două ore. Hai ce deschideți. Garçon, fi, te rog, bun. Dă-te jos la poartă. Vezi că se plimbă domnul Peruzeanu Gineremiu prin piață. Spune-i că astăzi dejunăm la 11. Asta e să nu uite să-mi cumpere chinină. Chinină, da. Da, atâta? Da. Numai atâta? Atâta. Nu se poate mai ziceți, mai comandați ceva? Nu, no, nu. A, da, bine, zici, uitasem. Astăzi dejunăm sus. Eu și Iulianu nu suntem prea bine. Când îi vedea că se suie sus domnul Peruzeanu, să ne aduci carta de dejunului. Te rog, nu uita. Onivol, onivol. Crimele sunt copiii Și dacă și gândul ar trebui pedepsit Cine dintre noi n-ar merita Măcar o dată în viața lui pedeapsa capitală Așa Acestea sunt urmările lipsei tale de prevedere, Alexandre Peruzene. Tu, ha, zic rău, tu nu mai ești Alexandru Peruzeanu, alegător onorabil din Colegiul unul de Vaslui. Tu ești Alexandru Borgia, ilustru otrăvitor de neagră memorie. În buzunarul jileții tale astăzi nu mai porți în zilele tale cele bune niște inocente pațile de mentă, ci filtruri adormitoare. Iată unde ai ajuns! Tu, care nu puteai suferi romanurile și melodramele oribile, tu vei avea onoară să citești numele trecut în fapte diverse ale gazetelor. Un autor popular te va imortaliza printr-o novelă originală în calendarul progresului pe anul viitor și chipul tău va trece în galeria criminalilor celebri, alături de frumoasă Giurgiuveancă și cu marchiza de brimba ierde, Alexandru Viuma, tatăl. Omul care mi-a vândut aceste prafuri, mai întâi m-a refuzat categoric. Nu știam ce să zic ca să-l conving. Când mi-a adus seaminte de taxa stabilită odată pentru conștiința negustorilor de hapuri. Aur? Na, 40 de galben, mizerabile și dăm ceva să pot dormi. Atunci, spițerul meu îmi zise tremurând: Matea, nu vrei să mă pierzi, Monseniore. Ai insomnie? Iată leacul, Însă, ia seama. Cu un praf adormi bine peste un ceas și apoi te deștepți singur. Cu două prafuri și mai bine pentru o jumătate de ceas, dar trebuiești deșteptat de altcineva cu fricțiuni și cu duș de apă rece. Cu trei adormi în zece minute, dar nimeni cu nimic nu te mai poate deștepta. Fii cuvântat omule, i-am zis. Da, când fatalitate ne împinge, cată să mergem înainte. Da. Trebuie să sfârșesc astăzi cu soacră mea, o soacră vitregă, tânără, intealistă, care face teorii, care scrie poezii sentimentale de pe lumea cealaltă, care detestează sexul bărbătesc și care îmi face din luna de miere cea mai amară tortură. O, neprevedere nebună! Mi-aduc aminte încă convorbirea mea decisivă cu doamna Sifina Fințescu. Domnule? Iubești pe fata mea vitregă? O adorez. Ea te iubește bine? Ea este încă minoră sub tutela mea. Eu, pentru fericirea ei, nu pot consimți la căsătoria aceasta decât cu condiția ca în întâiile trei luni de zile în căsnicia dumitale să am eu în locul dumitale autoritatea absolută, dar absolută primești? Primesc, doamnă, răspuns eu, fericit, fără să știu, fără să bănuiesc măcar ce monstruzitate se ascundea în intențiile doamnei Fifina. Pe onoarea dumitarei de cavaler? Pe onoarea mea de cavaler, doamnă! Astăzi au trecut 11 zile din luna mea de miere. Lună de miere de cum s-a săvârșit ceremonia religioasă și până acum nu am putut avea un singur moment în care să-ți spun nevestimii mele trei vorbe între patru ochi. Mmm, necontenit între mine și ea stă doamna Fifina. Între cele două părți ale căsniciei, Peruzeanul stă ca o greșeală de ortografie intenționată pentru un calambur, o trăsură de dezunire. Între aceste două părți se interpune o a treia ascendentă vitregă, spre a face imposibilă o a patra descendentă legitimă. În zadar, nevastre se roagă, în zadar, eu protestez, strig, mă revolt! Monstrul meu nu voi și să se dea în laturi. Stăm mereu în calea mea, însepelit în excentricele sale teorii idealiste, sentimentale, sociale și matrimoniale, aducându-mi aminte pactul ce l-am făcut și jurământul meu de onoare. Nu uita, domne, pactul nostru. Am în cea domnitale autoritatea absolută afară, numai dacă nu-ți ții la legămintele dumitale de cavaler. Și chiar așa, nu voi ceda decât brutalității. Ia! Nu vrei să cedezi de bunăvoie, Mai ruga să-ți cumpăr chinina, iată chinina pe care ți-o pregătesc. Nu vrei să mă încădui trei cuvinte între patru cu nevastă mea? Bine, tu n-ai să te dai în lături din calea mea, dar ai să cazi de-a curmezișul ei și o voi trece peste tine. Plapele tale de argus se vor închide fără să vrei și pentru a pedepsi cu o mare ironie răutatea ta, tu stând lângă noi, eu voi fi cu Iulia mea între patru Bine, cineva. Cumpaci răbdare până când doamna Fifina își va ispravi toaleta. Voila, voila! Olivole, olivole! Doamne, ce-i de făcut cu băiatul ăsta nebunit? Dar de tot? Ce fată, ce s-a întâmplat? Ce să fie, domnule, nenorocire? Ce nenorocire? Mare, domnule! E. Băiatul cu care sunt logodită, Victor, gar să nu de aici i știți, mea. Aha, dobito cu tânăr, cu colții pe frunte! Da, domnule! E, e. Ce i ce Nu stiu ce are, domnule, așa de săpăci de la o vreme în coace, încât mi-e frica să nu fi nebunit. Nu mai are capul la loc, nu mai aude, nu mai știe ce vorbește, nu mai ține nimic, nimic, nimic. Să fi amorezat! Da, domnule, este. De trei luni de zile ne-am logodit, madame asta până o ne află de cale cu luna, că am strâns 100 de galben. Și el are acum. știți, s-a mințit, de câteva zile în loc să facă economia, spa, serviciul de peste 300 de franci. Uite, nu știu ce să mă mai fac cu el. Trebuie domnule. numai decât cunununie ca să-l da? să și vie da? în fire. Ascultă-mă pe mine, da, pentru că da. eu îmi explic starea în care se află tânărul tău. Sufletul tânăr este ca aburul. Dacă nu-i pui piedici, da? merge în sus, ușor ca fulgul. dacă însă-l împiedici, îl întemnițez, îl apeși, da. ajunge să spargă și pereți de fiecare. Da. A, da, am uitat e, să te întreb un lucru. Ai muma? Da. Rău. Tânăr bătrână. Mai mult bătrână. Bine, te iubește? Nu prea, pentru că mi am vitră. Oh, că... și mai rău. Nu cumva da. nu poate suferi pe bărbați. Da, domnule, știu și eu. Am fost măritată de trei ori până acum, așa acum ar vrea iar să. Dar... Da, e bine, da, nu cumva face teorii. Nu, domnule, face cozonul. Cozonul, bine. Atunci A... trebuie să te cunoști numai decât. Nu, mai nu. Da, el n o mie de franci, el n-are nimic. Eu am numai 800 pe care mi-i păstrează, madama, da, domnule. Îl pe săpăcitul. Nu, nu, domnule. Da. Mai mult decât mă iubește el pe mine, dar nu-i arăt. A, femeie. E, atunci fiindcă ești protejată femeie, mere și pentru că. Mă interesează romanul tău, îți făgăduiesc că te scap eu de lipsa care te oprește să fii fericită. Doamne, cum să-ți să trăiască cu Conița Iulia și cu Conița Atât Polita. nenorocit ajunge, oh, gata. Eu atâta. mă să spui și lui să-l mai liniștezi, mi o mă duc. O fată așa de vioaie și așa de gingașă să iubească pe un găgăuță care poate că nici nu o iubește, nici nu o înțelege. A, bun, fata aceea cu romanul ei mi-a mai gonit ideile negre. Și de ce aș avea idei negre aș fi nebun când am aici, în buzunarul jilet, mele leacul pentru a face să înceteze situația mea nesuferită de până acum." Ia seama," mi-a zis pițerul. Ei da, am să iau seama și atât." Totul o să se reducă la o farsă pe care am să-i o joc, doamnei Fifinii, de câte ori voi avea nevoie, până i-o plăcea. Mai bine decât să doarmă, să meargă, să se plimbe și să mă lase în pace. Voilà. A, ah, voilà. iată animalul în chestiune Să se asculte și partea cealaltă, până să termine doamnele studiul de dimineață și doamna Fifina să binevoiască, am permite să învăț nevasta, mai am câteva minute. Ei, garson și apoi o indiferență din ce în ce mai mare... Garçon! Voila, voila! Vin aici! Din ce în ce mai mare pentru tot ce ne înconjoară. Ce comandă, domnule? Îmi pare că te cunosc eu pe tine. Și eu pare că te-aș cunoaște, domnule. De unde? Ah, domnule, mie mi-a slăbit foarte mult memoria... Ba, da de la cameră, A? domnule, eu am intrat la cameră după căderea conservatorilor, cu naționalii și liberalii. Un adversar politic retras în viața privată, să-i facem onorurile cuvenite. Și în ce localitate vă alesese națiunea? domnule? Aș, domnule, nu! ști că odată cu politica conservatorilor a căzut și bufetul lor. Am ah. venit noi, eu și o putoiu, Eu eram obărțal la bufet. Ah, că bine zice. acum mi-aduc aminte. Mă iartă. Nu face nimic domnule. Ascultă, să lăsăm politica. Da. Știu tot despre amorul vostru. Domnule, știu? Da, ea mi-a spus. Ia, ia, ia. Mă interesez de soarta voastră și pentru asta trebuie să fii recunoscător numai ei, fiindcă această bună dispoziție n-ai să pretinzi că mi-ai făcut-o tu, turnându-mi sub n pălărie liberal, naționalule. Mersi, domnule. Ea te iubește și nu ți-o arată pe față până acum, nu ți arată, așa sunt femeile găgăuță, dar mi-a spus-o mie, anume aici. Dar domnule, acum, dă... nu glumi cu nenorocirea unui biert, Dar tu ești zăpăcit până în stare de asta de idioție pentru că o iubești, nu-i așa? Mai mult decât Edgar așa. pe Fridolina, domnule Zeu. Care Edgar, Nu știți? de ce n-ai citit, ce? dumneata, pe semne nu citești romanțierul ilustrat. Eu sunt abonat, iacă, uite aici, Edgar și Fridolina sau victimele inimii, Ce? zău, domnule, mai mult decât Edgar pe Fridolina. A, e rău de tot adversarul meu politic. În scurt, tinere, Edgar... Pe mine mă cheamă Victor, domnule. Lasă-mă să-i spăvezi. În scurt, tinere, Edgar, Fridolina dumii tale. A, ala, ala, ala, de... ai înțeles? Da, domnule, că... Mă, da. mă ești de ștept. Da, da domnule. Fridolina dumitale, tale arde de dorința cu nunii. Cu lușie! Puțin vă mai lipsește ca să fiți fericiți. În curând veți și fi. Ah, doamne, doamne! Mi e frica să nu de fericire. Dragul meu, tu n-ai ce pierde, mă. Caută un moment în care să fii singur cu dânsa. Da. Explică-te și hotărâți-vă la un fel. Pentru că isprăvind serviciile de spart, o să fie nevoie să spargi capul, idiotule. Da. Haide, acum du-te, mă. Da, mă duc, domnule. Hai să aduci trei dejunuri sus. Astăzi nu ne coborăm în biut. Da, știu, domnule. Păi de unde și fără să-ți fi spus. Mi-a spus, domnule. Ea mi-a spus. Ia Olive, Fidalina! Julio! Până dimineața, nu mă îndoiam. Până dimineața, doamnă. Ești tot supărat pe mine? Eu nu. A, nu? Nu, nu te mai revolți prin urmare în contrautorității mele până la expirarea termenului convenit. Din contra, doamnă, aș dori? Adică te-aș ruga să fii bună am acordat o prelungire de termen. Dacă este sincer ceea ce îmi spui, îți datorez o explicație. Doamnă, despre sinceritate, va sigur, de explicație nu ne nevoie. Ba da, ba da, dacă Noi... nu pentru dumneata, pentru mine. Vino deșez lângă o da. Așa. Teoriile mele... Iar teoriile, mă iartă, doamnă, peste câteva minute o să dejunăm. Îmi dai voi să te servesc cu o dosă de chinină? Ha, n-ai uitat, îți a mulțumesc. dă mi un pahar cu apă. Omul ăla și-l-a a zis, ia seamă. și acum? Ascult, explicație, doamnă, ziceai că... Că teoriile mele îți par vizare și purtarea mea strană. Nu, nu tocmai de când am început să le înțeleg Nu le înțeles și nu le poți înțelege pentru că ești bărbat. Auzi... Iulia, draga mea, du-te în ta, copila mea. Am să spun ceva bărbatului tău și tu nu trebuie să auzi. E un înger, nu așa? Ce folos? Zic că nu înțelegi teoriile mele pentru că ești bărbat. Fondul sufletesc al bărbaților, fie cât de aleși, este, permitem cuvântul, pentru că facem teorie, nu? Da. Este brutalitatea. Aha. La femei fondul acesta este sensibilitatea. Aha. Tendința suflerii unui bărbat pornește de sus în jos. Și nu își completează evoluția decât atingând un obiect real. Da. Din contră, sufletul femei, în orice împrejurare a vieții reale, se avântă în sus, Așa. tot în sus, până ajunge la acea treaptă de subtilitate a gândului și a simțirii, dincolo de care... Este non-existența. Așa. Bai, așa, sigur. Teoriile acestea pe care le-am citit și în ultimul roman publicat de Neata în Cimpoiul, sunt așa de clare, dar da, așa de clare. Da, madama, de aceea, da. nimic nu este mai îngrozitor pentru a femeie decât brutalitatea bărbaților. Așa așa. Când din regiunile ideale în care se ridică sufletul femeii, îl siliți să se coboare de grabă, îl, îl, îl zmuciți, îl lizbiți da, de nu, jos, da, atunci acel suflet de femeie îl rupeți, îl nimiciți, da, îl pierdeți pentru totdeauna. Trebuie, prin urmare, da, pentru a fi fericirea posibilă pentru ambele părțile, trebuie. Ca bărbatul să se sufle până la sufletul femeii, să-l îmbrățișeze bine și să-l atragă în jos în precauțiune, prin mijlocul stărilor de tranziție. Pentru aceasta, însă, s-ar cere o știință pe care nici dumneata, nici Iulia nu puteți avea. Un fel de, dacă, dacă pot întrebi acest cuvânt trivial, un fel de. Economia sensibilității. Da, da. De aceea eu care cunosc știința aceasta și care țin a la face fericiți, da. mă pun la mijloc pentru a te ajuta pe dumneata să o duci fără pripă da. și fără șovăire prin stările de tranziție de care am vorbit da. și a o cruța astfel pe dânsa de trista experiență da. ce eu am făcut. Mulțumesc prea mult, prea mult! Vă Eu spun. am fost o femeie. Mă iartă, doamnă, îmi pare că la vârsta de 27 de ani o femeie n-are încă dreptul să zică că am fost. Am fost, fost... o femeie no, care a avut nenorocirea să facă această experiență. No. Rămasă de copilă, fără mumă, crescută, fără nicio afecțiune. M-am înamorat la vârsta de 18 ani de un tânăr pe care îl întâlnisem în societate. Ne-am iubit fără să ne-o spunem 2 ani. Uh -huh. Când colonelul Ai. mă cerut de soție, tatăl meu îmi de un termen ca să răspunzi, sigur, toată libertatea hotărârii. Ba. Eram hotărâtă, firește, s l refuz pentru că iubeam pe. trec sub tăcere numele proprii. A doua zi mă aflam cu acela pe care îl iubeam la un bal. Toate seara am fost împreună. M-a rugat să nu dansez, m-am supus. Am stat de vorbă într-un mic salon la o parte de mulțime. După miezul nopții, lumea strecurându-se încetul și tatăl meu fiind la câți, m-am pomeni rămasă singură cu tânărul meu. Mă cuprințele, tată, el, ca și cum ar fi pândit de mult momentul, se apropie de mine și cu lacrimile în ochi, cu ochii rătăciți, cu obrazii îngălbeniți, mă apucă tremurând în brațe, strigând încet, te iubesc, te iubesc, voi să mă smucesc din brațele lui, dar el mă strânse mai tare, voi să țip, însă el că glasul, strângându-mă în brațe și sărătându-mă cu sila. Atacul unei fiare mi-ar fi făcut mai puțină groază, am leșinat. Apoi, apoi, apoi... apoi... N-am mai avut niciun moment de pierdut. În seara aceea chiar am rugat pe tatăl meu să comunice colonelului că consimț. Uh -huh. Colonelul, la doua zi, ne-a făcut vizita formală și peste 10 zile am făcut cununia. Cu colonelul? Da, cu colonel. L-ai cunoscut. Da. Era puțin mai bătrân decât tatăl meu. Era un om mărginit și bolnavicios. Mm -hmm. Cum am trăit de atunci o jumătate de an până la moartea colonelului și încă 5 ani după aceea să nu mă întreb. Da, da, el, el ce s-a făcut? El Noaptea aceea grozavă nu l am mai văzut Eu. Am auzit întreacăt că făcând o călătorie în jurul lumii s-ar fi însurat în America sau în Africa, nu știu bine. Și n-ai dori să-l mai vezi cu toată brutalitatea lui vinovată. Să Pentru ce să doresc? Dacă tot te-a iubit, căci te ai iubit, ai spus că te ai iubit. Dacă eu nu l-aș mai putea iubi, ce folos? Bine, dar... Voilà. Tu... Da, doamnă, Haia. să trecem... Oni bol. Bol. Ce mi-a zis pasagerul? Caută un moment în care să fii singur cu dânsa, explică-te și hotărâți-vă la un fel, pentru că isprăvind serviciile de spart, o să fi nevoit să spargi capul. Nu, nu, nu voi să-mi sparg capul dacă și ea mă iubește. Voi mai bine să mă explic, dar cum să încep, ce să zic? Ah. După câteva momente de tăcere, urmară câteva cuvinte simple. Apoi Edgar, aruncându-se la genunchi nobilei sale amante, zise cu glasul tremurător, O, oh, Fridolino, te iubesc, te ador, te idolatrez, sunt nebun. Tu mă iubești, ești, trebuie să fii a mea, te voi disputa cerului și infernului. te voilà, voilà, onivole! Te voi disputa cerului și Hernului Strindolinio. Încă cinci minute, Iulio în fatalitate ne împinge, trebuie să ne supunem. Încă 5 minute și filtrul își va avea efectul. Am observat bine simptomele. Fifina era dusă pe gând, ochii erau obosiți, stâmplei se băteau. viața Fifina, cu temperamentul ei delicat, cu idealismul ei bolnăvicio și cu aventura ei nenorocită, merită compătimire. Da, asta e un cuvânt ca să mă împiedice pe mine. Când îmi făcea mai adinea confidența ei, mărturisesc că era mișcat. A, dar asta nu m-a făcut să admit mofturile ei idealiste și mai cu seama întrucât ne privesc pe mine și pe Iulia. Auzi, ta, economia, sensibilități, idealizare, subtilizare, non-existență... No, nu, nu-mi pare rău deloc de ce-am făcut. Încă trei minute și cum vine... Excepție bine cu Bine, domnule. Dacă vine cineva să întrebe de domnul Ulise Furtunescu, spune că mă drăsește acasă în toate diminețile până la amiat. Bine, domnule. Furtunescu? Toala. Ulise Furtunescu? Mai iartă, domnule, vă numiți Ulise Furtunescu? PERUZENE! Furtunescule! Furtunescu! <laughs> La fie vedere s în adevărul Lise Fortunescu De cât s-am trăiesc sub pământul Cam de lui? mult Când ai sos Azi dimineața oh. Lasă-mă să răsuflu să-ți povestesc în câteva vorbe Nenorocita mea odiseea Ascult, Lise Lipsesc de șase ani din țară ah. În acest timp am fost voluntar în armata Marii Britanii În Afganistan, în Zululand, în transval și în Egipt e Și acum, acum? Acum sunt în retragere și mă întorc la țară După șase ani de exil Cum în exil Cum? Și mă întorc... Mai nefericit ca la plecare. Și cauza exilului? Vreo chestiune de onoară? Nu, no, o nenorocire de amor. Cum? Lasă-mă, nu mai aduce nimic. Te rog, Fortunescu, spune mai spune te rog. Iubeam o faștă, care mă iubea și ea, A. dar care s-a măritat de bunăvoie cu altul, A. cu un om mai bătrân ca tatăl ei, numai ca să-mi zdrobească mie inima. Ce? În momentul când s-a măritat, Trebuia să o ucid sau să mă sinucit, dar orică n-am avut destul curaj, orică am avut prea multă mândrie, n-am făcut niciun nici, nici no, al an. Nu, înțeleg, stai că nu înțeleg puțin. Toate împrejurările sălbaticii, fiarele, șerpii, crocodilii, insectele asii și africii nu m-au putut răpune și iată-mă înapoi cu un singur gând, cu un singur dor. S-o mai văz odată Nu, nu, nu știu, îmi spui tu prea pe scurt nu pricep eu bine, dar îți mărturisesc Că nu înțeleg nimic Zici că te iubea și apoi zici că în cazul tău s-a maritat cu un bătrân Care îi putea fi tată și pe care nu-l iubea De vreme ce te iubea pe tine Pentru ce? Pentru o nebunie vemeiască, copilărească Din exces de idealism Pentru că după doi ani de amor Adânc și tăcut Într-o seară, rămânând singuri Cu ea ea și eu, așa? Eram și cam amețit de șampanie, așa așa? poate cam prea, așa? Nu m-am mai putut stăpâni, i-am spus că o iubesc și ei. am îndrăznit să o sărut. Cum furtunescule? Cine este femeia aceea? E, nu pot spune ea astăzi, măritată. Dacă nu mi-o spui tu, atunci să o spun eu. O cheamă? O cheamă? Fifina! De unde știi? De unde știu, furtunescule? Fericite, furtunescule! Fericit eu! Da, pentru că colonelul Sințescu a murit acum 5 ani, o jumătate de an după plecarea ta, pentru că văduva lui, care trăiește sănătoasă și frumoasă și tot idealistă, excentrică, este soacra mea. Cum? Căci eu am luat-o de nevastă pe Iulia, fata colonelului, pentru că ori chiar am vorbit cu Fifina despre Tine, nu. Mă, pentru că n-ai nevoie să mai cauți urma de parte De vreme ce ci... ai aici Ai găsit-o Îți a ta nevasta mea, Se aici la trei pași -o dai decolo. Ah. Hai de la ele Nu ah. ah. la... ce m-a întrebat Alexandru Și n-ai dorit să-l mai vezi Și dacă el tot te iubește. Oh, întrebările lui mi-a sufletul. S-ar putea să-l mai văz, oare mai trăiește unde este? Și m-ar mai putea el iubi după atâta vreme? M-ar mai putea iubi după răul ce i-am făcut, după lovitura crudă? Că ce a fost crudă, prea crudă, pe care i-am dat-o? Nu? Ah, ce rău am făcut că am deșteptat în fundul inimii mele amintirile astea care trebuiau lăsate să doarmă pentru totdeauna? Ce rău am făcut că mi-am întors iar gândul către o fericire care este pierdută pentru totdeauna? pierdută, fără nicio speranță de reîntoarcere. Ah, ah, ah, ce nemărocită sunt, da! Ah. Ia! După ce? câteva momente, dă cere. Cuvinte simple apoi. Ce faci, Fridolina? Ce? Eu sunt bine, mersi! Ce are nebunit Ce ai nebunit Da, am nebunit. Fridolino! Fridolino! Fridolino! Fridolino! Te iubesc, te ador, te idolatrez, sunt nebun, tu mă iubești. Ce? Ginerele tău mi-a spus-o, mi-a făgăduit să ne cunune. Ce să Tu mă iubești, ești, trebuie să fie a mea. Te voi disputa cerului și infernului. Nebunule, dar cine te-a pus să vă faci așa ceva? Amorul Fridolină. Fridolină, Fridolină, nebunică. Fii vină. E el, e el, e Efectul narcoticului combinat cu emoție. Argus a dormit în sfârșit. Ce, este, ce Iulio! Alexandra! Ce-ai făcut, frapatitule? Ce-ai făcut? Ce-au făcut? Iulio! Nu e doamnă. unde Iulia? A Alexandru! E, a trecut emoția, gata, jos, teoriile excentrice, doamnă! fortunesc. Toate astea ele rămân a adevărate! Dar nu mai puțin și primeștioase! Crezi și eu! Alexandra! Alexandra, cine este, doamnă? A, bine zici că tu nu-l cunoști! Draga mea, dă voie să-ți recomand pe un bun prieten al meu din copilărie și în curând socrul meu, domnul Ulise Furtunescu, proprietar român și capitan englez, alegător în colegiu 1 de Bacău și mingătorul Cetivaiu și al lui Arabi Pașa. Domnule? Doamne? A, apropo, te doare capul, Fifina? Ești așa obosită? Nu, nu, dar pentru ce? A, pentru, pentru nimic, vă am mai așa să știu. Nu, nu. Mizerabil spițări, mi-a dat sulfat de chinină în loc de narcotic. Nu-i nimic, nici nu mai îmi trebuie. Socul meu furtunescu să trăiască. Pe mine nu mă uiți, domnule, să trăiești, domnule. Să trăiască cu conița Iulia și Hai, minte, minte. Și cu conița Fifi. Și mai ales socul meu furtunescu care m-a scăpat de infamul de Spitzer, Și acum, doamnelor, repede pregătiți-vă, peste un ceas plecăm. La Paris? În Italia. Nu, la Furtunești, la socul meu, în Ținutul vasului, care crezi că este sătul de călătorie și expediții. Trebuie să petrecem ca toți oamenii cu minte luna noastră de miere în liniște. Se adoptă? Adoptat. Garçon de grab, la noastră și-a domnului. Garson! Voilà voilà au niveau